Vəh Doqquzuncu fəsil Beşinci mələk şeypurnu çaldı Onda mən göydən yerə düşmüş bir ulduz gördüm Dipsiz dərinliyə inən qoyunun açarı ona verildi O dipsiz dərinliyə inən qoyunu aşdı Və qoyudan iri bir külənin tüstüsünə bənzər tüstü çıxdı Güneş və hava qoyudan çıxan tüstüdən qaraldı. Tüstünün içindən yeryüzünə çəirtkələr çıxdı və onlara yeryüzündəki əqrəblərin gücü qədər güc verildi. Onlara deyildi ki, yeryüzündəki otlara, heç bir yaşıllığa, heç bir ağaca deyil, yalnız alınlarında Allahın möhrü olmayan insanlara zərər vursunlar. Onlara izin verildi ki, insanları öldürmədən onlara 5 ay işkəncə versinlər. Onların verdiği işkəncə əqrəbin insanı sançdığı zaman olan işkəncəyə bənziyir. O günlərdə insanlar ölüm axtaracaq, amma tapmayacaqlar. Özlərinə ölüm arzulayacaqlar, amma ölüm olardan qaçacaq. Çəirtkələrin görünüşü döyüşə hazırlanan atlara bənziyirdi. Başlarında sanki qızıl tac var idi. Üzləri də insan üzü kimi idi. Onların qadınlarda olan kimi saçları var idi. Dişləri də aslan dişləri kimi idi. Döş zirihləri dəmir zirihlər kimi idi. Qanadlarının səsi döyüşə qaçan çoxlu sayda arabalarla atların səsinə bənziyirdi. Onların əqrəf kimi quyruqları və neştərləri var idi Quyruqlarında elə gücləri var idi ki insanlara 5 ay zərər verə bilərdilər İpsiz dərinliyin mələyi Onların üzərində patişaqlıq edirdi Onun adı İbranica Avaddon Yunanca Apollion idi Birinci bəla ötüb keçdi Budur Ondan sonra daha iki bəla gəlir. Altıncı mələk şeypurunu çaldı. Onda mən Allahın önündəki qızıl qurban gəhən dörd buynuzundan gələn bir səs işittim. Bu səs şeypuru olan altıncı mələyə deyirdi. Böyük fəras çayının kənarında bağlanan dörd mələyi burax. Həmin o saat, o gün, o ay. Və o il üçün hazırlanmış dörd mələk buraxıldı ki, insanların üçdə birini öldürsün. Atlı qoşunların sayı 200 yüz milyon idi. Mən onların sayını işittim. Mən görüntüda atları və onların belində oturan atlıları bu cür gördüm. Onların od, tünd göy və kükürt rəngində döş zirihləri vardı. Atların başı aslan başı kimi idi və ağızlarından od, tüstü və kükürt çıxırdı. Bu üç bəladan, yəni onların ağzından çıxan od, tüstü və kükürtdən, insanların üçdə biri həlak oldu. Çünki atların gücü onların ağzında və qoyruğundadır. Onların qoyruğu başı olan ilana oxşuyur və atlar bu başlarla da zərər vuru. Bu bəlalardan həlak olmayıb sağ qalan adamlar öz əlləri ilə düzəltdikləri şeylərdən dönüb tövbə etmədilər. Cinlərə və görməyə, eşitməyə, yeriməyə qadir olmayan qızı, gümüş, tunç, daş, taxta bütlərə səcdə eləməkdən əl çəkmədilər. Həmçinin olar nə qatilliklərindən, nə sehirbazlıqlarından, nə əxlaqsızlıqlarından, nə də uğurluqlarından tövbə etdilər.